Каза була б пересічною для цієї книги. Проте я можу пообіцяти вам, що виховуючи впевненість у собі, як це робить кіт, ви матимете радість і перемогу в житті і, безперечно, сприятимете їх появі. Кіт уміє передавати повноваження. Коти хитруни, і вони знають про це. Томі Унгерер Чи допомагаєте ви своїм близьким? колегам, чи навпаки вважаєте, що все має належати вам, а інші бути до ваших послуг, відгукуючись на перший поклик. Ніколи не слід удаватися до крайнощів, проте варто навчитися робити так, щоб вам прислуговували, як коту. Цим іноді ви справді можете полегшити своє повсякденне життя. Добре відомо, що кіт зазвичай нічого не робить. Він король це інші повинні його обслуговувати. Не слід буквально імітувати цю королівську та владну поведінку кота. Проте, бути підручним, постійно готовим прислужитися родині, ви також не зобов'язані. Задовольняти будь-які очікування, примхи, бажання ваших дітей, батьків або чоловіка чи дружини – це не те заняття, яке дарує спокій. Навчіться робити як кіт, аби вам прислуговували. Насамперед, розпочніть із перерозподілу щоденних зобов'язань, які стосуються побуту. Ви не прислуга, чи хатня робітниця своїх дітей. Дайте їм трохи самостійності, доручивши певні види робіт, щоби забезпечити належний порядок у домі. Це не зашкодить їм. Внаслідок цього ви отримаєте більше часу для інших справ, а рівень утоми та стресу знизиться. Вмійте передоручити – це ж основа. Проте для цього треба вміти вимагати та припинити працювати замість когось, інакше знову виконуватимете все самі, лише тому, що так буде швидше. Це вміння також потрібне керівникам компаній, які не здатні доручати, делегувати свої повноваження співробітникам. Такі начальники постійно відчувають потребу перевіряти роботу кожного підлеглого. Це погана звичка, яка згодом перетворюється на систему призводить до того, що робітник, настільки оточений батьківським піклуванням, незабаром буде приходити до керівника, аби ухвалити кожну кому у своєму звіті. Стільки втраченого часу перенавантаження на роботі для начальника, який не вміє довіряти виконання завдань іншим. Навчившись передоручати, ви насамперед звільняєте час для себе, щоб робити те, що хочете, а не бути довічним рабом повсякденних потреб вашого оточення. До того ж, передоручити – значить виявити довіру своїм близьким, співробітникам, партнеру, дітям. Іноді це буває дуже важливо для них. Було б перебільшенням стверджувати, що кіт робить так, аби його обслуговували, лише для нашого блага. Хоча робіть як кіт, на роботі та вдома, навчіться передоручати. Подумайте, у собак є господарі, а у котів є прислуга – Дейв Баррі. Розклад дня кота. Восьма 45. «Аго, вранку, повільніше!» Кіт хоче вийти. Піти прогулятись, коли вам треба йти на роботу. І взагалі, хто насправді знає, що він робить протягом дня? Чи вистрибує кіт, як фурія, з власного будинку? Ні. Він спокійно йде до хідних дверей, наче ненавмисно зупиняючись на порозі так, що його хвіст залишається в будинку, а ніс уже на вулиці бо кіт вдихає свіже повітря. Це вас веселить і нервує водночас, адже ви не можете швидко зачинити двері. Чому ж ви поспішаєте, ідучи з дому, щоб потім повернутися з півдороги та забрати ключі або папку, яку забули? Заспокойтеся. Не варто метушитися, якщо ви, бодай, трохи організована людина. Подивіться на вашого кота. Він щейно неквапом перетнув алею. Безладно смикаючись на всебіч, ви лише втратите час, дійдете... Ой, блин. Безладно смикаючись на всі біч, ви лише втратите час та дійдете стресового стану. Ваш добробут базується здебільшого на спокої, який ви демонструєте протягом усього дня. Ви все зробите швидко й добре, якщо діятимете прагматично, спокійно та організовано, а не поспіхом, на швидкоруч, руч та ще й під впливом стресу чи тривоги. Варто починати ранок як кіт, рухатися спокійно й впевнено, витратити декілька секунд, аби впіймати перші промені сонця, дивлячись на небо, як це робить він, та посміхнутися. Кіт уміє жити, не кваплячись. З усіх тварин лише кіт досягнув життя сповненого споглядання. Ендрю Ленг Дивлячись на кота, який сидить або лежить, уважно спостерігаючи за найменшими подробицями довкілля, можна подумати, що ця тварина – ледецюга, що нічого не робить протягом усього дня. Така думка, певен, виникає у багатьох. Між поняттям «нічого не робити» та «жити не кваплячись» різниця полягає лише в оцінці. Звісно ж, людській оцінці. У сучасному суспільстві бути чутливим, спостерігати, придивлятися, жити неквапно це незвично і підозріло. Треба рухатися, використовувати кожну хвилину, наповнювати її, поєднувати види діяльності, не гаяти часу. Ось що вважається нормальним. Саме такий спосіб існування нав'язало нам суспільство. Дивлячись на цю постійну, майже невротичну матушню декого з моїх однолітків, я подумки стаю на бік кота, який, здається, тішиться з нас, коли спостерігає, як ми виснажуємо себе на велотренажері, водночас відповідаючи на телефонні дзвінки та стежачи за телевізійними новинами. Кіт цієї миті вважає нас дурниками через те, як ми виснажуємось. Жити не поспішаючи – це означає не наповнювати кожну мить нашого життя якимись діями через страх смерті, щоб устигнути все побачити та зробити заздалегідь. Жити не кваплячись – значить усвідомлювати кожну мить, що спливає, відчувати її, привласнювати, аби краще розчинитись у ній скористатися кожною її найдрібнішою частинкою. Саме це й робить кіт, який нерідко, на перший погляд, байдикує, не має жодного відчуття часу, принаймні у нашому розумінні, і не переймається можливою смертю, що на нього може чатувати будь-де. Існує, однак, припущення, що через вроджене знання коту відкрито набагато більше – що також пояснює його незворушну поведінку у світі живих істот. Проте це зовсім інша історія. Жити не кваплячись, значить уміти скористатися життям повною мірою, а не накопичувати плани з похвилинним розподілом часу для всього, що треба зробити, треба побачити, треба відвідати. Навіть відпустки для декого стали виснажливим хронометрованим забігом, Ще гіршим, ніж робочий тиждень. Відстороніться від усього. Сядьте, поспостерігайте. Дійте, як ваш кіт. І відчуйте, як поступово до вас повертається душевний спокій. Ви знаєте приказку? Народжувались не поспішаючи, отже не кваптеся помирати. Для цього робіть як кіт. Живіть без метушні. Кіт до всього швидко пристосовується. Бутеброд завжди приземлюється маслом униз, а кіт – на лапи. Філіп – желюк. Зіггі звичайний кіт, який проте має одну слабкість перед іншими котами. У нього немає передньої правої лапи після того, як його однорічним кошенятком збив мотоцикл. Однак, коли ми жили в селі, йому доводилося захищати власну територію від інших котів, спокушати кицьок. А ще не слід забувати про мисливські інстинкти, які треба задовольняти, та вухо, яке він не міг дістати лапою, щоб закінчити ранкове вмивання. Щодо невеличкого щоденного сеансу чухання за вухом, це було нескладно. Зіггі приходив потертись об мене і був на сьомому небі від задоволення. Проте, що дорешти, я був вражений, коли за два тижні побачив, що він і на трьох лапах порається не гірше, ніж на чотирьох. Щойно зняли пов'язки, певна річ. Жодного разу Зіггі не гальмував, долаючи якусь перешкоду, стіну або огорожу, на яку намагався вдертись. Для нього нічого не змінилося, навіть з утратою однієї лапи. Вражений котячою здатністю до пристосування, я тривалий час спостерігав за Зіггі, щоби побачити, як він діє. Деякі, ледве помітні відмінності в його поведінці все-таки були. Коли Зіггі біг, він не витягував передні лапи, як кішки, а відштовхувався задніми лапами, наче кролик. Дивовижна швидкість! Зіггі доводив чужим котам, які вважали, ніби після втрати ним лапи вони можуть спокійно, без жодних побоювань, приходити погуляти в наш сад, що це прикра помилка. Він розробив власну техніку. Замість того, аби бігати за товстим котом, який прийшов пограти м'язами, Зіггі виходив на середину саду, завмирав та давав чужакові можливість просунутися уперед. Товстун ходив колами довкола мого кота, постійно скорочуючи дистанцію. Побачивши ворога, Зіґі сідав на задні лапи, виставивши немов кенгуру передню лапу і очікував, доки той підійде ще трохи. Чужак не розумів такої поведінки, зовсім незвичної для кота, і продовжував просуватись уперед, майже не остерігаючись. Я споглядав, загіпнотизований цим спокоєм, цією очікуваною позою боксера. Щойно товстий кіт наближався на відстань лапи, Зіггі завдавав йому хук зліва так, що зайда відлітав у бік. З єдиною передньою лапою моєму куту доводилося сильно напружувати м'язи. Здивований чужак відступав, і лише в цей момент Зіггі починав переслідувати його, аби вигнати зі своєї території. Я був ошелешений. Моєму коту рідко доводилося робити щось іще, аби змусити втікати тих, хто намагався наблизитись до будинку. Вистачало і його близьковичного боксерського апперкоту. Щодо кицьок, то тут була інша справа. Адже зваблення та шлюбні ігри в котів дещо брутальні. І Зіґі важко було втриматися на спині в самиці. Проте сусідська кицька, і це не вигадки. Трохи закохана у мого кота, швидко зрозуміла, що коли поводитися звично, він не зможе тримати її за загривок. Так роблять інші самці. Щоби залишитись зверху і не впасти. Тож, коли бажання нагадувало про себе, вона лягала перед зіггі, не рухаючись, розпластавшись і піднявши задню частину. Йому залишалося лише вдаватись втіх. Коти перевершують нас у багатьох речах, зокрема, й у здатності пристосовуватись. Зігі ніколи не страждав від свого калітства, жив так само, як і раніше. Жодні сходи або дерево не змусили його відступити, попри відсутню лапу. Чи були б ми здатні на таке? Ми – слабкі людські істоти, що нерідко скиглимо через найменші дрібниці». Як бачимо, коти наділені дивовижною здатністю до фізичного пристосування. Залишивши сільський будинок, я переїхав у центр міста Ліон. Нове житло для Зіґі, нові умови. Саду немає, проте є вулиця, яка стає тихою після 23.00. На ній були розташовані старі майстерні з невеличкими вентиляційними отворами. І це було справжнім щастям для Зігі, який, звикнувши до нового місця, стрибав у вікно і проводив більшість ночей, полюючи на мишей. Наприкінці розповіді про цю здатність пристосовуватись до нового оточення, хочу сказати, що сьогодні ми живемо на човні, усе ще в Ліоні. Треба було лише трохи приборкати котячу прихильність до качок, які пролітали повз, аби Зігі не стрибнув у сону. Безмежність води довкола спершу вразила його. Проте за кілька днів мій кіт, як новий володар цих місць, спостерігав з капітанського містка мого човна за новою територією. Освоївши коридори човна, Зігі відчув бажання розширити свої володіння. І почав спускатися сходами, аби вийти прогулятись набережною і поспостерігати зблизька за качками, які загубилися. Поступово він підкорив і крутий берег. У своїй здатності до фізичної адаптації, пристосуванні до нового оточення, кіт – неперевершений майстер. Навіть якщо він терпіти не може, коли його звички та умови життя змінюють, він буде здатний на все, аби створити кокон власного добробуту і наповнити свій простір задоволенням. Котяча здатність до пристосування – це ознака розуму. Звідки в кота здатність до адаптації? Це через те, що він любить життя? Або через те, що любить себе? Вважаю, з усіх цих причин. Отже, запозичимо в нього трохи такого вміння. Подумайте, якби можна було схрестити людину з котом, людину це покращило б, проте коту зашкодило б. Марк Твен Кіт любить спокій Мовчання котів – заразне. Ані Дюпре. Дайте мені спокій, тихо, більше повітря. Ось що іноді кожен із нас хоче сказати. Протягом тривалого часу ми перебуваємо у вирі шумів, сигналів машин, стресу. Нас атакують телефонні дзвінки, заплановані зустрічі, електронна пошта. Цей нескінченний шум і рух дуже нервує. Спокій відновлює сили, тому кіт його любить, прагне. Зовнішній спокій сприяє котячому внутрішньому спокою. То чому ж ми не робимо так само? Чому не спробувати витратити кілька хвилин щодня на абсолютний спокій, мовчання? Дослухатись до себе, до власного внутрішнього голосу, серцебиття. У такий спосіб можна підвищувати рівень внутрішнього спокою, плекати його та підтримувати щодня, аби знайти власний зовнішній спокій, аби жити краще. Робіть як кіт. Щойно трапиться нагода, прагніть отримати хоча б трошки спокою. А якщо оточення цьому не сприяє, чиніть так само, як він. Усамітнюйтесь без зайвих пояснень у місці, яке відоме лише вам. Не повертайтесь, доки не задовольните свою потребу у спокої та не відновите свої ресурси енергії. Можна витримати весь шум у світі, якщо він не нав'язується нам примусово, не зазіхає на наш внутрішній спокій, аби підживити зайвий стрес. Регулярно створювати свої умови спокою – це значить створювати умови свого добробуту. І це найкраще рішення, аби уникнути виразки. Кіт обирає своє оточення. Кота ніколи не обирають. Саме він обирає вас. Філіп Рагену. Одне, безперечно. Кіт ніколи не заплутується у зв'язках із собі подібними або з людьми, що йому не підходять. Він по одному обирає членів свого оточення, про яке ретельно дбає. Тоді чому ж ми, людські створіння, проводимо значну частину нашого життя, витримуючи настерпних осіб, що втілюють протилежні нашим цінностям якості? Чому через соціальні уявлення про дотримання пристойності, а іноді через боягузтво? Ми підлабузнюємося та посміхаємося, витрачаючи свій час та енергію на те, аби підтримувати всі ці зв'язки, що нас оточують. Обирати, як кіт. Ось найпростіше, що ми могли б зробити. Обирати, кого відвідувати, з ким проводити час, кого любити, з ким жити щодня. Кіт, що обрав вас. Спочатку випробував вашу особистість, а також прихильність і вірність. Він довірить вам себе, якщо захоче, коли відчує, що ви – головна особа в його теперішньому та майбутньому житті. Кіт залишиться вірним вам, тому що він вас обрав. Життя надто коротке, аби ділити його з недумками. То чому ж ми буваємо такими нерозважливими і робимо це? Припиніть терпіти недумків. Обирайте своїх друзів. Формуйте своє оточення. Розклад дня кота. 12.30. Час перерви. Якщо кіт провів увесь ранок у прогулянках, то чому ж не зробити так само? Обід у похмурій кімнаті для відпочинку це не так уже й жахливо. Галасливе кафе не краще. Ви можете скористатися невеличкою обідньою перервою, аби поїсти за межами вашого підприємства. Подихайте повітрям, прогуляйтесь, помрійте біля вітрин у парку. Йдіть спокійно, сядьте на лаву, щоб пообідати. Дихайте, як кіт. Зробіть перерву. Вийдіть, поблукайте, де заманеться. Вберіть у себе поступово, ідучи безтурботним кроком, Усю красу того, що вас оточує Те, на що ви зазвичай не звертаєте уваги Поблукати – це насправді найкращий спосіб утекти Подихати свіжим повітрям Подарувати собі шанс на дивовижні відкриття А також нові зустрічі Зустріч із коханням на вулиці Треба ще поблукати, аби зустріти його Кіт уміє відпочивати він любить спати. Коли я буджу мого кота, він сподівається на те, що я дам йому можливість знову заснути. Мішель Одіар Знаєте приказку? Не буди кота, який спить. Дивіться, як він спить, комфортно згорнувшись калачиком або розтягнувшись на весь зріст. Усі ми обожнюємо спати. Тож чому не скористатися цією нагодою, якщо вона трапиться? Чому б, на противагу негайному миттю, витиранню та складанню посуду, спочатку не віддати перевагу маленькій сієсті, щоб відновити наші сили? Навчіться відпочивати як кіт. Дозвольте собі поринути в обійми морфея, що й не буде така нагода. Адже це так приємно для всього вашого організму, ви ж знаєте. Дивіться, як кіт повільно кліпає очима. Він давно відкрив для себе таємницю здорового сну. До речі, кіт, великий винахідник ледарства, плекає не сам сон, а задоволення від повторного засинання. Сон, чи то легка дрімливість, чи то глибоке забуття, коли можна побачити, як він бігає у вісні, перебираючи лапами, одне з найважливіших котячих задоволень. Спати – значить відпочивати, мати задоволення від перегляду сні. Хіба іноді у нас не буває таких снів, у яких хотілося б затриматись? Ми знаємо, що бувають такі сновидіння, які хотілося б перетворити на реальність. Але тихо. Це маленька таємниця. Діставайте задоволення від сну. Це вам аж ніяк не зашкодить. Брати все від життя. Особливо в тому безглуздому сенсі, який ми надаємо цій фразі сьогодні. Кіт уміє казати «ні» і він неодмінно цим скористається. Мені дуже подобаються коти, адже вони залишають свої думки при собі. Жан-Марі Гуріо Коти терпіти не можуть, коли їм кажуть, що треба робити. Підкорятися наказу? Оце вже ні. Для цього заведи собі собаку, думають вони. Коти вперті до кінчика хвоста. Лише зрідка вам удасться примусити їх виконувати те, що ви сказали. Але ми, люди, хіба любимо накази? Ні, певна річ. Проте ми їх отримуємо як протягом робочого дня, так і вдома. Не кажучи про всі опосередковані накази, втілені в соціальному кодексі якого ми повинні дотримувати. Навчитися казати «ні» – ось у чому варто слідувати кота. Припиніть постійно ставити потреби інших вище за свої, дотримувати наказів, які не узгоджуються з вашими інтересами, адже так можна дійти до такого ступеня підкорення, що завжди казатимеш «так», коли хочеться сказати «ні». І неважливо, йдеться про маленьку послугу, що стала звичкою, якою складно позбавитися, чи про перенавантаження на роботі, яке настільки сягає за межі ваших безпосередніх обов'язків, що навіть пропонована вам за це фінансова компенсація не поліпшить ситуацію. Ні. Навчіться казати «ні» час від часу вашим дітям, партнеру, шефу або друзям, не через егоїзм, а заради збереження свободи дії та особистого часу. Через те, що ви говорите «так» усьому, скільки часу залишається у вас на себе, виконання своїх справ або маленькі задоволення. Навчитись казати «ні» – значить уміти зберігати свій час, здатність до дії, власне, життя. Водночас, це вміння зробити так, щоб вас поважало оточення – яке іноді, зважаючи на вашу безвідмовність, намагатиметься мати з цього зиск. Треба встановити рівновагу між наказами та маленькими послугами. Ніхто не має права постійно використовувати вас. Ні. Відповідь – ні. Це зрозуміло? Подумайте. Дивісь, кота, неважливо, що ти зробив. Завжди намагайся зробити так, аби всі повірили, що винний собака. Джеф Вальдес Кіт уміє уникати конфліктів. Наскільки це можливо? Люди, які люблять котів, уникають силових стосунків. Ані Дюпре Кіт не любить конфліктів, хоча охоче захищає власну територію або упадає за сусідською кицькою. Видравши перед цим кілька жмутів шерсті з чужого кота, який допався тишком нишком, аби випробувати свої шанси. Чи бачили ви коли-небудь, як мурчики під керівництвом двох товстунів з нашивками військових начальників, збираються в зграю, аби дати прочухана іншій зграї котяр, та ще й під оманливим приводом захоплення території чи захисту природних ресурсів? Ніколи, що дорослішим стає кіт, то більше він використовує стратегії, які змушують ворога відступити, щоб уникнути конфліктів. Щодо Зіггі, то у нього є незрівнянний трюк проти товстих котів, які вдираються вночі на його територію. Щойно він відчує, що небезпека наближається, мій кіт ховається та чекає. Спочатку я іноді чув уночі, як він незадоволено хрипко нявкає. Це лякає. Коли я виходив із будинку і кликав зіггі, він так і не з'являвся. Хоча я на власні очі бачив, як чужий кіт вже порпається в саду. Мій кіт у цей час ховався, залишаючись невидимим. У темряві нічного будинку я нарешті зрозумів його тактику. Зігі сідав на виступ вікна у темному кутку та, прикриваючись кількома гілками, сповнював повітря загрозливими переливами, попереджаючи чуженця про свою присутність і ймовірні фізичні розміри. Це не смішно, адже справді можна було подумати, що це тигр. Якщо той залишався в межах його володінь, то знав, чого можна було сподіватися в майбутній бійці. У дев'яти випадках із десяти це спрацьовувало. Чужак утікав, а Зійгі залишався на своєму пункті спостереження, аби переконатись, що хтось інший не перетнув кордон. Незважаючи на наявність усього трьох лап, хитрість, стратегія, обманний маневр були його нічною зброєю і допомагали уникнути конфлікту. Кіт не войовничий і не задиркуватий, він гордий І наскільки це можливо Завжди уникає бійок Це один із принципів Який я вичитав у книзі Мистецтво війни Сунь Цзи Можливо сам автор Пишучи її за понад 500 років До нашої ери Також почерпнув натхнення В поведінці котів На жаль Сьогодні найбільші стратеги Та військові керівники Вочевидь не вміють читати Кіт у ситуації конфлікту демонструє цікаву манеру поведінки Він намагається уникати застосування сили І людям варто повчитися в нього У конфлікті завжди є двоє переможених І коту це давно вже відомо Наскільки це можливо, уникайте конфліктів. Кіт обожнює свою домівку Він мітить свою територію я люблю котів, бо люблю свій дім І поступово вони стають його видимою душею Жан Кокто Кіт обожнює свою домівку Якими б не були розміри будинку, це його володіння Він тут єдиний господар Люди, які мають пухнастого улюбленця, нерідко кажуть, посміхаючись Це не кіт у мене живе, це я живу у мого кота Хоча більшість із нас знає про природну впертість котів, їхню схильність передоручати, робити лише те, що їм заманеться, та бажання, аби їх обслуговували, іноді трапляється так, що деякі господарі, аж надто захопившись своїми домашніми улюбленцями, дозволяють їм підкорити себе котячим потребам і бажанням. Це не завжди правильно, бо кожен має визначити межі, щоб жити в гармонії з іншими. Зараз вже нас цікавлять любов, увага та захист, які кіт забезпечує своїй домівці й особистій території. Варто знати, що кіт, навіть домашній, який живе в селі, може мати територію площею 3 або 4 гектари. Тож не дивуйтеся його тривалим прогулянкам адже він у цей час піклується про свої володіння. Я вже казав що кіт прив'язаний до своєї домівки, навіть якщо йдеться про двокімнатну квартиру. Адже саме вона є його простором комфорту. Чи ви вже звертали увагу на інтер'єр помешкання ваших друзів, на чистоту квартир, їх прибраність, декор? Ваші друзі витрачають на облаштування домівки багато часу? Чи часто вас туди запрошують? Чи бачите ви зв'язок між квартирою цих людей та їхнім емоційним станом? Нерідко існує зв'язок між щастям, яке відчуваєш, та утриманням і декоруванням місця свого проживання. Це як дзеркальний ефект, адже візуалізація нашого добробуту іноді є відображенням нас особисто. А як ви почуваєтесь удома? На що схожі стіни, меблі у вашому помешканні? Чи зручно вам у ньому? Ви комфортно влаштувалися? Чи любите ви запрошувати гостей на вечерю? Чи пишаєтеся своїм інтер'єром? Чи сидите недільними вечорами на канапі, переглядаючи улюблені фільми, скупою пледів і подушок у спокійній, зручній обстановці? Чи створили ви для себе всі умови комфорту? Як і для кота, без необхідності мітити власну територію, Ваше житло є відображенням вашого внутрішнього стану. Це також притулок – місце, де ви можете відпочити, відновити сили, відсторонитися на деякий час від зовнішньої метушні. Ваша домівка – центр вашого щастя, межі якого ви можете розширювати концентричними колами, долучаючи до нього оточення. Наприклад, знайомих торговців або маленький парк на розі вулиці – куди спокійно можете піти почитати влітку. Як і кіт, ви можете збільшувати свою територію, особисту зону комфорту і безпеки. Отже, ваш кокон має бути затишним гніздечком, куди ви завжди можете повернутися, аби розслабитись, попіклуватися про себе, прийняти людей, які вам подобаються. Дім, милий дім, Піклуйтеся про комфорт і естетику свого маленького золотого палацу. Від цього ви почуватиметеся краще. Розклад дня кота. 13.15. Обов'язкова сієста. Якщо ваш кіт зазвичай проводить другу половину дня переважно у вісні, ви, певна річ, не можете собі цього дозволити. Після обіду і прогулянки, яка дозволяє розслабитися, у вас, ймовірно, ще залишається десь чверть або півгодини перш ніж ви повернетеся до роботи. Чому б не спробувати влаштувати мікросієсту на чверть години? Ви тоді сповнитесь енергією, ніби спали кілька годин. До речі, деякі компанії дедалі частіше вдаються до подібної практики, аби підвищити ефективність роботи своїх працівників. Сієста, як у кота – Ось воно, майбутнє компаній, корпорацій, підприємств. А для вас це передусім спосіб надолужити недоспану ніч, відновити енергію або підготуватися до вечора в колі друзів. Який, а ви це напевно знаєте, може затягнутися до пізньої ночі. Кіт довіряє. Ні на кого не можна покладатися. Коти це інша справа. Якщо вони приймають тебе у своє життя, то це назавжди. Андре Брінк. З тієї самої миті, коли кіт обрав вас як супутника, він буде цілковито довіряти вам, майже сліпо. Чи помічали ви, що кіт, коли його гладите, часто лежить на спині? Він ніколи не вкладається так, лише у власному гнізді, де почувається в абсолютній безпеці. Адже в цій позі кіт набагато уразливіший. Йому складніше втекти або захистити себе. Натомість у хвилини різних проявів ніжності кіт навчиться вмощуватися на вас або поряд у неймовірних позах, аби лише його пестили ще і ще, аби з ним погралися, почухали йому животик. Він вам довіряє. Абсолютна котяча довіра має різні прояви а наскільки ми довіряємо іншим. Нерідко трапляється так, що після розчарування в почуттях, чи то любовних, чи то дружніх, нам важко знову довіритися людям. Можна вірити іншим, проте підсвідомо залишатися пильним, обережним, вишукуючи найменші прояви, які можна вважати провісниками майбутньої зради або брехні. Таке підозріле ставлення може зробити нам погану послугу. Справді, як можна бути щасливим, коли постійно живеш у стані страху, побоювання, що будь-якої миті тебе можуть зрадити? Це неможливо. Не існує жодного іншого способу знову повернути собі спокій і радість життя, крім як почати довіряти людям майже так, як кіт. Сліпо. Проте, як і він, ви не повинні поширювати цю довіру на будь-кого, або впускати у своє життя мало знайомих людей. Оберіть собі в порадники свою інтуїцію І знайомлячись із новими людьми, пильно дослухайтеся до неї Щойно ви відчуєте, що зустріли добру людину Неважливо, ідеться про кохання або дружбу Не відвертайтесь від свого щастя через страх або недовіру Відкрийте своє серце, розслабтеся і почніть довіряти Інакше у вас не буде іншої можливості стати щасливим Приборкайте свої страхи Любіть та довіряйте Проте робіть це проникливо Кіт – це керівник від народження Миші танцюють, коли кота не чують Французька приказка Кіт – неперевершений управлінець Ідеальний керівник Адже він спостерігає за працею Та нічого не робить сам Кіт заохочує поглядом Йому навіть не доводиться гарчати, щоб змусити поважати себе. Лише через присутність цього пухнастого вусаня мишіці пеніють від страху. Я знаю, про що говорю, адже сам, пишучи цю книгу, перебував під його контролем. Під час моєї роботи Зігі, уклавшись на купі папірців, краєчком ока спостерігав, аби я не розпилювався на фантазії, та вчасно здав рукопис Бути в роботі котом Це, як ми вже бачили З одного боку вміти Передоручати Це ж головне Але з іншого боку Працювати як кіт Значить бути присутнім скрізь Уміти спостерігати Бачити все Залишаючись непомітним Подавати приклад у потрібний момент Тощо Поведінка кота ідеально підходить будь-якому професійному середовищу. Наведемо кілька прикладів. Не розпорошувати свої сили безцільно. Час на виконання роботи виділяти з урахуванням її обсягу і важливості завдання. Кіт, там павук? Ні, дрібниці. Почекаю, поки миша пробіжить і розворушить мене. Не метушитися, удаючи, що ви перенавантажені це створює зайвий стрес для ваших співробітників. Кіт. Досить уже метушитися з цим порохотягом. У мене вже голова обертом іде. Бути ефективним, коли це потрібно, розв'язувати проблеми негайно. Кіт. Як вважає цей рудий товстун, на чиїй території він перебуває? Ану, не ворушись, інакше я тебе швиденько звідси вижену. Завжди бути наготовий. І знати всі свіжі новини. Кіт, я знаю, що це ти мене лоскочиш пір'ячком. Наблизься трошки, аби побачити. За потреби бути оперативним. Уміти мобілізувати свої сили. Кіт, вторгнення кротів у сад? Згоден працювати в три зміни. Я їх спроваджу, силоміць. Уміти регулярно робити перерви на каву, аби дізнатися більше інформації підтримувати соціальні зв'язки. Кіт. Дозатор із кормом усе ще повний? Ні, то неси вже сардини. Не робити вигляд, ніби працюєш. Адже завжди помітно, коли хтось просто вдає із себе трударя. Кіт. Я перевірив усі блокпости на території. З безпекою все окей. Отже, тепер не заважай мені спати! Ніколи не удавати із себе перенавантаженого, адже нерідко це ознака низької ефективності. Кіт! Не переймайся, я впораюся! Рр. Якщо бос – це ви, тоді, як кіт, будьте завжди рішучим і доброзичливим. Підбадьорюйте поглядом і будьте поруч. Очільник ви на роботі чи ні – Неважливо, бос – це ви Покажіть, на що здатні, проте без зайвої метушні Таємниця кота Ви нерідко кажете, і ми це чуємо Що коти – товстуни, які сплять увесь день По-перше, знайте, що хоча ми спимо кілька годин на початку вечора Але ведемо при цьому активне нічне життя, на відміну від вас ви цього не бачите, тому що спите. По-друге, якщо ми стільки спимо в день, то це пов'язано з вами, тому що такий сон допомагає нам звільнитися від усіх негативних хвиль, думок, вібрацій, які ми увібрали від вас, аби полегшити ваш стан. Ми не можемо це накопичувати, нам також слід очистити розум і душу. Наш сон саме цьому і сприяє. Також знайте, що ми можемо вбирати погані настрої декого з членів вашої родини. Уміємо втішити всіх вас по черзі. Проте наш сон, який відновлює сили, від цього стане більш тривалим. Якщо ви додумались узяти пару котів малими, майже від народження, вони можуть розділити між собою обов'язки з надання допомоги людям у межах родини, де живуть. Проте не нав'язуйте нам присутність маленького кошеняти – коли ми вже й так непогано влаштувались. Адже воно може постраждати в нашій оселі і буде зайвим, повірте мені. Зідді. Кіт настирливий. Відмова котів щось розуміти є навмисною. Луї Нюсера. Вважаєте, що ваш кіт упертий? Так, і навіть більше. Настирливий. Ви можете скільки завгодно звати кота, який сховався у траві. Але він і вухом не поведе, не поверне голови. Пухнастик може так сидіти годинами, чекаючи біля нори, доки миша не з'явиться. Його терпіння, настирливість вражають. Ви можете спостерігати, кіт півдня проводить за такими заняттями, але не втомлюється і не кидає справи. Справжній урок професійного ставлення, але й особистого також. Наполегливість допомагає коту досягти мети – уполювати мишу. Він не буде звертати уваги ані на витрачений час, ані на втому. А ось ми нерідко відмовляємося від справи за кілька метрів до фінішу. Поведінка, над якою варто замислитися. Терпіння кота, який прагне отримати те, що бажає, можна порівняти лише з його настирливістю. І перед цими котячими якостями варто скинути капелюха. Нічого не можна кидати. Це девіз кота. Проте для нас, на жаль, нерідко це не більше, ніж слова. Тож скидаю перед котами копелюха. Від слова «котячий». Будьте терплячими і настирливими в усьому, що робите. Ніколи не відмовляйтеся від задуманого. Кіт завжди обачний. Наляканий кіт і коща боїться Французька приказка Кіт не якийсь не будь шибайголова Власні поневіряння завжди бувають йому наукою Він ніколи не наближується до нового місця чи предмета Попередньо не роздивившись його як слід Та не вживши запобіжних заходів Кіт уникає зайвої небезпеки Усе, що є незнайомим, він ретельно оглядає обнюхує та аналізує. Бути обачним – значить уникнути багатьох проблем, конфліктів і нещасних випадків. Проте, мабуть, через нестачу інстинктів людина зазвичай набуває досвіду в цих ситуаціях, схожих на ту, коли доводиться спочатку обпектися, вихопивши з вогню жарину, щоб нарешті усвідомити, що це гаряче. Це дивний механізм, треба зізнатися. Людина зазвичай здобуває якесь знання тільки на власному досвіді. Чи можете ви уявити кота, що йде по розпеченому вугіллю? А його ж ніхто не вчив, що це боляче. Він просто обачний. Скільки з нас отруювалися, з'ївши щось несвіже? І навіть не помічали цього, доки не ставало зле? А як часто ви бачили, що ваш кіт верне ніс від їжі? якщо вона, бодай, трохи підсохла. Або не їсть шинки, яку ви йому дали, доки попередньо не обнюхає її зусібіч. Ризик, що кіт може отруїтися, малоймовірний, адже тварина користується нюхом і обережна з тим, що споживає. Людина за натурою нерідко буває відважною, а отже – необачною. Наприклад, візьміть дитину, яку про все треба попереджувати – Всього вчити, убезпечити Порівняйте її з котом Хто навчав його, що вогонь обпалює, Що у воді можна втопитися Що треба стерегтися та не наближатися до величезного собаки, який гавкає Хто йому пояснив, що ці величезні штуки, які їздять і чиняють багато галасу Це машини, що можуть розчавити його Інстинктивно кіт усе це знає він відчуває небезпеку, на відміну від дитини. Еволюціонуючи, ми втратили багато інстинктів, послабили свою здатність відчувати. Це помітно і в стосунках із людьми. Хто з нас не казав собі одного дня? Я був упевнений від самого початку, що він учинить таке зі мною. Ви відчули те, що відбувається інтуїтивно. Проте, чи дослухались до своїх інстинктів тієї миті, коли виникло це відчуття? Ні, бо часто ми віддаємо перевагу розуму, а не інстинктам. Сумно, коли ми лише згодом усвідомлюємо, що інстинкт ніколи не обманює нас, що він скеровує на кращий шлях заради нашого добробуту і безпеки. Говорять, що перше враження ніколи не буває помилковим. Аби стати обачнішим в майбутньому, Спробуйте дослухатися до своїх інстинктів, довіряйте собі, і ви ніколи про це не пошкодуєте. Коли є сумніви, дослухайтеся до своїх інстинктів. Розклад дня кота. 18.30. Дім. Милий дім. Повернення додому. Переступивши поріг свого будинку, подаруйте собі кілька хвилин розслаблення, блаженства. Поніжтеся, прання та автовідповідач зачекають Як кіт, відпочиньте трохи після робочого дня Жодної потреби одразу хапатися за всі домашні справи немає Виділіть бодай півгодини на те, щоб посидіти спокійно Послухати музику, перевдягнувшись у домашні речі, щоб почуватися зручніше Подихайте, перш ніж із гарним настроєм розпочати другу частину дня вашу особисту, присвячену бажанням, маленьким задоволенням, які слід плекати, кільком телефонним розмовам із друзями, яких варто відвідати. Після повернення додому, головною турботою кота є лише одне – «Коли буде готова моя їжа?» Харчування для нього – величезне особисте задоволення, тому що кіт знає, за кілька хвилин ви знайдете час, на відміну від ранкової метушні, аби відкрити маленьку упаковку лосося з жиле, від якого він просто божеволіє. 18.30 – це час відпочинку і для кота, і для вас. Коли денна активність поволі поступається місцем спокою, неквапливості. Найкраще було б, аби ви залишали ввечері вашу втому та денний стрес поза межами особистого комфорту. Кіт має величезну потребу в любові. Коти створені для того, аби накопичувати ніжність. Стефан Маларме Усім людям потрібна ласка, ніжність, пестощі, поцілунки. Якщо багато кому з нас іноді не вистачає таких проявів любові, кіт ніколи не вагається, якщо у нього є потреба прийти та вимагати її у нас. Іноді, Йому буває потрібно майже злитися з нами, так само, як ми відчуваємо бажання пригорнутися до коханої людини, а потім міцно та ніжно обійняти її. Ця потреба в любові закладена в людях на підсвідомому рівні. Фройд описує першу травму нашого життя – момент, коли новонародженому немовляті перерізають пуповину. Фізично переривається зв'язок із матір'ю – який ми потім намагаємося відновити опосередковано через близькість з іншими – дружбу, кохання. Ми шукаємо джерело любові в будь-яких стосунках, що їх підтримуємо протягом життя. Чим більше нам бракує прив'язаності, тим сильніше ми шукаємо її в інших, черпаємо, доки не сповнимося повінця. Наче кіт, який щойно переситився, ми фізично віддаляємося від цього джерела любові, щоб згодом, спустошившись, повернутися до нього. Частота виникнення потреби в любові також залежить від нашого характеру. Є люди ніжні, чутливі, а є стримані у виявленні почуттів. Не всім потрібна однакова порція ніжності щодня. Проте всім необхідні ніжність, пестощі, любов. Їх можна отримати від близької людини, а також від кота, так само, як він черпає їх у нас, коли ніжно протискає свою голову нам під руку. Кіт приходить, щоби взяти трохи нашої любові, та водночас віддає нам свою. Ця поведінка дещо відрізняється від звичайних пестощів, адже кіт їх майже випрошує, настільки це йому потрібно. А потім йде... Щойно рівень відновленої любові досягнув найвищої відмітки. Ми схожі на кота у своїх потребах, в очікуванні, в пошуках такої необхідної нам любові, яку можна відчути на дотик і збагнути розумом. Без неї ми потрохи в'янемо, наче квіти, день у день. Ось чому з незапам'ятних часів основою всього сущого була і є любов. Усі потребують любові. Отже, треба вміти віддавати її, аби отримати і собі. Це безперечна умова нашого щастя. Зрештою, чого варте життя без любові? Кіт солідний від природи. Немає потреби в скульптурах у будинку, де є кіт. Веслі Бейтс Рухатися Постійно рухатися, метушитися. Це доля багатьох із нас, нездатних зупинитися хоча б на мить. Настільки ми захоплені беззупинним ритмом мегаполісів, щодня ми зазнаємо неймовірного стресу, який ці міста обрушують на нас, а ми, відповідно, приносимо його після робочого дня додому. Щойно повернувшись із роботи, ви кидаєте пальто на диван. І починаєте крутитися між купами білизни та несплачених рахунків. Із шваброю в одній руці та губкою для миття посуду в іншій. Кіт при цьому дивиться, як ви зі швидкістю 200 км на годину розриваєтеся між кухнею, вітальнею та кабінетом. Якийсь дивний у нього погляд, зауважуєте ви. Так і є. Адже з одного боку ви заважаєте коту, а з іншого – він нервується, чи не стався з вами гострий напад дурості. Отож, візьміть пульт дистанційного керування собою та натисніть на паузу. Це не метафора. Зробіть так насправді. Повільно вдихніть і видихніть. І так кілька разів. Ви відчуєте глибоке полегшення.